دې صورت چې موږ داوا نفي شفاعت قهرین او دارنګي صدق در رسول حقانيت پیغمبر نزول دې صورت بعد الاخلاص 23 نمبر ده مساف لا سره غصولت تور پسې ده او نزول لا سره سوره اخلاص پسې ده ما تاسو شروع کې ویلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مککی تن دا سورت آور دا امومی طور بانده خصوصی طور بانده نا امومی طور بانده دا سورت آور اولیو اصورو کی شواهید ذکر کی حقانیت تا قرآن تاوحا الابدی ماوحا ما سیس لگلن حقانیت تا پیغمبر مانی الى عبدیه وان نجمی دا هوا اما ظل صاحب کم وما نجم سوري استوري ګورل لري نخكاري ګين او د دې نب پیغمبر نبوت دله لري نخكاري کنا کونه زیات پړقیدون کده او ک او مومي استوريشل عام استوري نو عام استوري ته ګور دا, دا پیغمبر ده چې دا راغه نور چې راوخي جو عام استوري پټ شي کنا نو دا پیغمبر راغه اخيري پیغمبر نو نور پیغمبرانو استوري نو لاړل کنا او خپل خپل وخت کار کړ دې تللیک او کومراته قرآن شيک نو نजवنا نو ظاهردا شيک قرآن لګ لګراغل لیکنه او رسول الله صلى الله عليه وسلم تا پر اسیدل نو ون نجمه غوا د استوره دا هواک کله چې د خپل زینا کتره کوشي ول زینا را کوشي کنا ستوره را کوجي شیطانانو پسي پس اما نگوا دے پا دی خبری میں ما ظل صاحبکم و ما غوا ما ظل صاحبکم نده بیلارشی ویغا مرگر استاسو و ما غوا او نده حد نتیر و تلے دو طریقی دی یو جو طریقہ دانده چی سای لار خطا کی لار یو گاڑی دے بلغای لار شی دو تیوی ظل ظلالم دلار خطا کړ یو دلار خطا کړی نه لیکن مخ تعالی درنیغ لار من روان دي لیکن مقصد یوځه کړه غي مخ تعالی ټاکور تزيده روان شي ګلګټه ورته لار خپدينه د خطا کړی لار سماله نو حالت چې لار شي ټاکور تزي مقصد نو مخ بشان وشانتور رسیدي دی. مدې ته ولې لیکي غوا او ټاکور تزي او په ټو لگا روان شي دې ته ولې ما ذا الله صاحبكم لا رده خطا شي چې تل دی غړیو دي داسې تل نه و ما غوا احد نه مې تیر تل چې مقصد مله لاړه اخیاليونه چې غټا ټاکوټه مکیناه اواز بشامت اوره سي نو ما غوا وخت پیغمبر خدا سي نه دکانا یو د مقصد تسللار ني یا مقصد تلار نی لیکن دا چې نی غلار نی وک داسې نشته نمون بدا سوئی ما او عمل اتبار سران ما ظل صاحبوكم و ما غوا او نده چه نغا بیلاری گمرا سمطلب عقیدی فاسدی والا داس نده کنان نماظ اللہ صاحبوكم غلطه دی وژنه غلط شی او ما غوا قصدن یو کار داسې کړی یا ما زل صاحبکم قول اتبار سره او ما غوا عمل اتبار سره هیڅ اتبار سره هغه نه د ګټور شی ما زل صاحبکم او ما غوات نه د قصدن خطا شوی نه د عامدن نه د قول کې خطا شوی نه فعل کې ن لار خطا شوي دا نهتل دیتی نه مخکې و معیمته کومل هوا خبرې نه کوئ د دظان ځې خبرې نه کوئ ان الله و ی نه دا مګ دا و یه چې ووه کې دی شي دا وی ده ځ خبرې چ ن پهې نې واحد دا نو ووهي تهسوو کې المه تعلیم ورک د د ووه کرد د د تا وست وی خبر ورکړل دتا شدید القوا سخت قوت والا الله طرف نه نبی ام طاقت والا د ګبريل اوردا نبی قوه المتين دکنه الله طاقت والا هغه وه و له ګلا جبريل له طاقتور دکنه سخت قوت والا جبريل زوم مرته خستا منظر والا حاس والا فصلا نو برابر شه وا وبال افق الاعلام او حال دغه د پغاړه او چته باندې یو کتن نه تر دا سند د قران را اللہ صلی الله علیه گله نو جبريل راوړ ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر را رسول له نو ثم دنا دلته موږ دا وای چې وحی وکړه وحی تا وکړه علمو شدید القوا علمه شديد القوا بكم غار نوکړه نو هو بالافق الاعلى نو لرینا خبرې پویګی نه کارل لرینا आवाज او تیرتا لرینا خبرې کولې زه په اونشلب ثم دانانو نزدې شوا فتدللا نوخه قریب شو فقا فکا فکان قا وب او ادنا مشو دم په مقدار د اپټو د دو پټو د لیندې دم رن نزدې لکه لیندې هغه یو بل تنځ دی یاد دو لیندو یاد یوې لیندې دو پټه یا کله کافر دا عادت او رغه کوم هغه یو بل ته ونیځ کړه چې موږ یو بل سره اوس څنګه نه کوو بار تا یو یو یا غلیندې ته دو پټه لګیدلې نو دومره نه لکه د لیندې هغه دوړه پټه دین ځا زکنه نه ځې نه کنا دا پټه وړ یوځوته وتاړه نو بیا خو غټل ولیکنا غش ولې یو بل دی غاړي بل بل دی غاړي نو علاوه تفصیلې کنا غټو غشه کیږي غشو مسک کیږي چې دواړه یو د شي نو بیا ورته نوغه ګولایس له کېږي غټو وسله کېږي غشو وسله کېږي فیر به نه نو په یو پات دی چې دا چې ندی ویلي چې دومره نږدې شله لکه په شان ده هغه پټه دوه پټو یو پل سره بالکل قریب وی بیاخد هغه فائدې نه مطلب دا د دومره له دې شر په شان داغه مخدار داغه دو پټو دلندو یا یوي زندې دو پټي او ادنا یا د نوم جات مزدي چې منفعت ورته ملاوشي مزدي نه دغه سمات له وره مزدي شو هغه نه چې ناشنا سره غلي کنا زر نه خبر کړی غلا خبره تا کړو نه یلره نه شوازه کومو په جند دا هیمه یو یقین نه کنه نفاع خیلام دی ما او ها نو وح یو کړه خپل بندته رسول تا ما او حق هغه چې وح یو کړه دا نه چې یو ځانې خبره ده یا یو اٹکلی خبره ده یا چاوی خبره ده بلکې برنه تسلسل راغی انو الا وح یو ځانې خبره نه کوي ما ينتقوان الهواء زیان خبره نک نو سخه ورک دی واه خبره کی ان و الا وحده الوها وهب د چایت قابل اعتماد بو یو کنه نانا القوا دا وسنگي نزو من رتن پسې کنا کوم جن به او هو کوم جن راغل له نو هو بال افق العال <سؤال> لری نو په پوشه وه یو کړه خپل بندا ته اول چې وحيو کړه الا الله رب العزت جبريل ته ویتا وحيو سا او دلته چينو جبريل نبي كريم صلى الله عليه وسلم ته هغه وحي راوړا الا عبد رسول ما اوه ها او چې وحيو کړه جبريل پیغمبر ته يا الله برای راس نو دلته مراد دي داغه واحد الله طرف نه راغل دا کایه ته نسبت چی دی اتوار سره چې را لېګل دا نو سحرہ جوښتا ما کله ول فادو مارا انکار نه کړه زړه مارا هغه چيلي دل سترګو سترګو چې کوم سي ولې د کانا جبريل ولې د چې بار غړ نه راغې نږدې شو نو ما کا ذا الفؤاد نو زړه دا غي انکار نه دکړي ما را هغه استرګولې دللې څه مطلب پدې معنی یوته سپستورګو شي ونی لیکن زړه پاګه مې متقین نې یوته نويني استرګولې لیکن یاره دا دی او کنه زړه کې شکې دي نو دا سينه دا چې پستورګو پیغمبر ورئد نه اس جبریلی جبرئیل ورئد او زړه کې متقین نه ده چاغه دی او قبل سوق دی ما کا ذا الفؤاد ان کار نه د کړه زړه هغه چيلي دل نسترغو افطمارونه یتا ته جگړه کوي هغه سره پاغ مني چې ما ما را هغه چيلي دلید ولقدنا او نزله اخرى مړ یو ظلم نه وسړ نه پجن بل ظلم دې دل کنه ولقد راهه تقسر الذل ده نزله اخرى بل زل دانه چې او زلي ولي دا جو ناشناو او والله عالم شاهد یک بل دې څه سره بار بار مين نو به پیجه نکنه نو جبريل محکم لیدل او به مو لیدم اين د سدره المنتهى او خاطر سدره المنتهى کې دا چې هغه ونه دا سدره المنتهى دا او کتر ازین دغه ناراضی او دې ځنه سمره سيزون نو تمام سيزونو هغه انتها دغه دکیګانم عین سدره تل منته چې ارتحاء کېږي سره دې دې تاسو کوم شې کتن ازین او دغه ترشيګی عین سدره تل منته د فرشتو د تاګ را تک هغه د غلط ترشيګی یا ارواح د مؤمنانو دغه تر رسیدي کتن سومره امور جي نو دينه خبره تل نشتا ول ايندا جنت المعوات سر جنت المعوا متاثول جنت نمو دي کنه دار السلام دار الاقامه جنت و جنت النعيم او جنت عدن جنت المعوا دغه جنت المعوارغ اي يلي يخشه سيدره تمي يخشم کلاخت غير کلا پټکلا اغه بیرونه ما یخشا اغه چې د ګر کړه ګور د الله رب العزت مخلوق ده چې مخلوق ته نوغه په لاخړ دی هغه قادر دی جگته نو سکار اخلی یا چر نو علامه ګرځي سشیده پاره یا حجاب ګرځي سشیده پاره ما قادر ده کنه ما زا غل بسر و ما طعا ما زا بسر و ندیکوښې نظر وما طغى انه ده حدنته وروته له داو ما مطلب دی یو شړې ماونی لیدم یو مطلب دا دی چې شه دی غړیدل د تاسو کتل دته ویلې کېږي ما زا غلبصرو چې جبريل خو یو او ادبله غړیدل قتل یا ش نسدي دلته ته آل ته غوري یا شه قتل ته بر غوري نو دته ویلې کېږي طغا ما زا غن ندې کوښشې نظر د مقصدنه او ما طغا ندې اخته د مقصدنه لقد را من آیات ربه الكبرى یوازې داخله ده تاکي سره دل د خپل د دا رب د دا نخونه لویل لنګي د لوی سفر چو پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیر سزونه لیدلی او جبرئیل السلام و سلام افرایتم لات او العزه اوس د نه رد پر مشرکانو منی ادارنگی توحید مسلق چه گوره دست زاد تاسو پری خوده دست قوی خبر تاسو پری خوده او دست زاد پرې خوده او راغلی دست سجنو بسی چه غیر سحقیقت نشتا ناغس کولشی لاب مفسرین لیکی چه دا یو کسو انسانو یو بزرگو دبستانت اجانله ورکول کله به یو بو کې غټ کړل او کله به غړو کې دلو ستوي دلوتا دانه رتی کې بیا وړکی هغه ته ساتوان وې دانه به رته کې هغه بیا وړ کړل هغه اجانله ورکول دا خوراک کوځه و استعمالو مخه خوراکونه کمونه خلق و سفر ولتل نو ساتوان به ځان سره وړل نو دا یو بزرګو د واجان ل سلطان ورکول کړه چې مرش نو سکیف قب일리 کومې کټې مر ودا کې ناشټه اغه خو هغه کوټګېوم دوړ کړې دا غټه باداټر څو روک او دا خپل چې نیويورك معبود جوړ کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مغیرج نشوبر جل الله تعالی نو لیکو چې دار څخه ختم کا دا کوټګې او دا غټه مټې دا ختم کا نو نظام ختم شو دغه د دی معبودانو نظام ختم شو غزه داو یو مقام یو ځای او پای کډریونی وي خو کی منجوران برعطل او دغلت یو کوټه غو دو دوه دغه عبادت کو مفسرین لیکي چې دا درېونی او دغلت وي او د وزا عبادت په دوه یو ځای کې کو دغه ځای کې نبي عليه السلام خالد رضی الله تعالی وہ لے جو دل و لے گفت نا غل اوونی مونې کاټ کړي زه نبی عليه السلام چې تا خو اوزا نه د قتل کړي نو اوزا چې نه د ختم کړي ګیلارشا وېچ دوپاره لړ وګدکې سلا نو یو دغه شان ته بربنده بابرصلي خزر اوتل ادبې گزاروک نو بیچ و اپس راقی نبیه علیه سلامی آو استا زا ختم کرو نو ادایو یو و خلق با دیاغو عبادت کوک دا رجش پا مشرکین بل جن مانے. داوم ختم شوک منات چی دل وقت عام خلقو دره مدرجد و منات السالسه تا الاخران چی اغاو روستو دره و مرتبه دیاغیوان دا دی عبادت پاکسر قرآشو کون او دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلب اسد شو نو دا ورک د دې چرچوم وا لکه څنګه اللات لاتوا او دا رنګ د اوزا ود نو د معناتوم وا اوس قبلی بدله د دې بندهګې لزياد ترجی او او خزرج بوم هم دې بندهګې لزياد ترجی او کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبیر جلاله تعالی نو یا ابو سفیان اغه او د منات نظام یم ختم کوک دا درې وړه ختم شول دا دغه ما بدانو یو دلتا الله رب لیز تو یا فرایتم الله وتلوزا آیا خبر یتا ته هاي قط او منات او وزانا او منات الثالثه الاخرى داوم دا یو انسانو کنا درم د درونه الاخرى ترستو په مرتبه کې علکم ذکروا <الكومالذكروا> اتصل فارانارینا اولاد ولہ ولانساد دے الله زفاران زنانا تلکیدن قسمت زیزا دا تخشین دیت بیر د نقصان والا دا نقصان خبرنه ان ای لاسما ونری دامه کرن مناسب میتمو حہ تاسو خدی انتم وابا وکم قاسو ساس مشرانو سداد اولاد جو موارد دے د بعد جو موارد داده دانی جو موارد مانذل اللہ بهامن سلطان مدر علی گل الله پد منس دلیل نیته به وره لا ځان نه تابدارین نه کوي دوه مغر د دو ګمان و ما ته وال انفسه هغه خواهش د خواهش د نفس دي سچ دي دو نفس غواړي اقا کار کوي ولقت جاوم من ربهم الهدان دلیل وسره نشتا نو دو دوی ته دغه نه دلیل خود لشه دي او کنه جاوم من ربهم الهدا عمل الانسان ما تمنى عايشته د انسان لپاره عايشته د انسان لپاره هغه چې د ارمانې کوي هر څه چې د کوم تمنا کوي به حاصل کی یعنی حاصل وکړي انسان ما تمنا هغه چې د ارمانې کوي واړي هر څه چې د واړي هغه به ملويږي دا سندا ما کلما یتمن المرء یدرکه دا سندا چې هر څه چې کوم چې تمنا کوي هغه به ته ملويږي دا سندا بلکې کوم څه په قسمت کې نو ملاوي بشه کنينو نا فللل الاخره خاص الله په اختیار کې د آخرت آخرت او دنیا او آخرت دې ده کې چې نو رد کوي پاک چامرټ قام مشرکین بالملائکه مشرکین بالعباد نو لات وګوراو ځان ادارنګ مناط وګوراو مشرکین بالجن او ذات وګوراو مشرکین بالملائکه نو دې تو وګور چاغو خو چې ضرورت شي پر کول کم ملکن په سماواته سمرد دي فرشتونه بره لا تطغوا في شفاعتهم في دنور کې سفارښت د غشیان چې شېلا مه بادایو اذن الله مگر اوس یو دین چې الله ورته اجازه تو کې مې یا, یا شات بارک چو غوري او يرزا او رضا یې شي کله رضا یې اجازه تو کې فرشته به سفارښت کولې شي کنين لنا نو څنګه تاسو عبادت کړ ان الذين يؤمنون بالاخره يا پرناک اسان چې نمنه اخرت لا يسمون الملائكه تسميتون اماخه <مخا> اخلفه ریشتو ته نمونه دي زنانو اوخته کوم دغه مش مشهور را کنه موږ په دي عادت شو فرشت راغله فرشت لاړه الکه دم سړې راغه سړې لاړه خزا راغله خزا لاړه موږ غ فرشتي تن دی مونث دا مذکر دي بلو عباد ومکرمون څه ها مونث ندي کنه اصل هی خلقهم چې دوه تر مونث وینو په دایش وخت موجود ترته يسمون نو دو تک ملک ویل پکار دی ملائک راغل الملائک لار دارنگی ملک راغې ملک لار نو منگو ما دا د دا پختانه علاکه دا چک ندلکا دو تاو مونس نم نوائی دو تاو مذکر وای دو نمون اخلی د فرشتو تسمیت الانسا نمون اخلی د فرشتو سماتلو نمون د زنانو کہو تک کل نم و د موانث قوم اخلي وما لهم به من علم مشدوا ظنوا قد من صدللين يتغون الا ظن يدرون مغر غمان پس وان ظن لا يغني من الحق شيئا يخين غمان چه ده فیدن د حق مقابله کې شي فارض من تولى تم مخواړه دا چا نه چې سو اوری د قران نه ان ولم يريد الا الحياه الدنيا نغوري مغر جون د دنیا تعارض د قران نکي مقصد د دنيا دي د نه پډاډه شفاعه ارز ولي ذلك مبلغه من العلم دا خري مقصود دي د دوه علمنا دو علم دله پر حاصلې چې دنیا حاصل کړي ان ربقه رب هو اعلم بمنزل الناس بيه دي یقینا سار ابو خو پوهه د باغ چامنې چې زلن سبيل چې خطا دي سه ملار نه او هو اعلم بمن اهتدا او خو پوهه د باغ چامنې چې سوق هدايت منلې ذکا دا زه په اختیار کې دا را اوسه کنه دلیل دی توحید اصلي دلیل ولله ما په سماواته ما په ارض هاج الله په اختیار کې دا را اغه سوچبر او کته دی ليز الذین ساءو بما عملو قامت عباره دی لپاره چې بدلوونکی کا کسان ہوتا ساءو چې بدې کړدي بدام بما عملو پسوب د بد اعمالو انسان وک ليز الذین د لپاره چې بدلوونکی کا کسان ہوتا ساءو چې بدې کړدي بدام بما عملوا بسبب de بد عملونو ويجز الذين بدلو ورکان کسان ہوتا چې خیر کړي دے خستا په وجه د خستا عملونو احسنو چې ښه کار وکړي دے بل خسنہ خستا بدله چې جنت په وجه د خستا عملونو وسخت وي الذين دا کسان دي اجتنبون کبائر الاسم چې ځان بد ساتي د غټو ګناونو نه چې شریعت کې پاګېونه صدا مقرر ده د غټ ګنا ده کنه عقل فواحش چې عقل ورتهوم بدوي لکه جناشو شریعت ورتهوم بدوي عقل ورتهوم بدوي دا فواحش شریعت ورته ویندي دا ټکنه دې نو دا کبایر دي څوک چې الله دی نا که سانه یې تنهبونه چېان بد ساتي کبایر دې اسمي چې شریعت کې دا لپاره صدا مقرر ده او منته نه راغلل او عدارانګه عام ګناونه چې عقل تنوم نفرت کې الا لم منګرا خطرات تو زړه چې زړه کې خبر راشي چې ما داسې وکړې ما داسې وکړې داسې وکړې دې خې سره مزینا وکړې داغلامې وکړې زړه کې دنه چې دا خارج کې ولا وجود نه دی ور کړي نو د زړه کوم زړه کې چټو مې خبرې تیری شي دا غي خو مؤاخذه نشته کړم ان رب کو او مثره ی فصرب چې دی فرهفرت کوله دیعاو کوم هغه خخبر د تاسوونهاعلو کوم خپ د پ تاسوو سکو ل کله چې پکې تاسو کې دانته ماجن نهتون او کله چې ای تاسوو پټ په خټ ک في تونو مع کوم که نه بچي چې پټ تاسو په في تونو مع کوم فاتو ذکو نو پاکېمه باید نو ی خپلهله مبی منقا هغه خپ د پاغه چمنې چې هغه پرزګار دی او پاغه چمنې چغ شید د فاس پ فاجر دی تا خپل چې نوغا صفتونه م کوه الله خپ دی چې تخی او که به د تا خو صبتونه مقعه چې زه ما زجننتې ځخه سړی ځین دندایم غله مبی منقاه افرایتن لې تالله آیا خبرې ته افارایت الذین آیا خبره ته حال <مسؤال> دا غکسنه تولات مخواړو مکمل دیننا واطا او دانه اداي ک لغه حق الله تعالی واقدا او پري خود نور سم مطلب عطا لغه نه حق ادا کړ انو ري پري خود یلغه نه دین کار وک صدقه پورا دی نور پري خود اینده علم الغیب ایتسره د علم د غیب وحی او هو یرا د داونی ته دا, دا لګماله پورا دی خو یو یاره د ګوري چې دا لګماله بستې آتا قليلا لغون دي دی دین کار وک او به پري خو د سر کتاب دي چې کتاب کې لیکل دي دغه لګدله بستې هم لمنا ب بما في صحف موسى آیا نه خبر کړی شه د داغ سيزون نه هغه خبر نه صحف صحیفه دي موسی سلام کی مضمون ابراهیم علی سلام الذي وفا اغه چې پوران دا کا حق دغه نه خبر ده دینه یفینی خبر ده الله تعالی ورځرتون ذل اخرا چې پورته باندې کی او پورته کونکه نفس یا پورته باندې کی او پورته کیونکه د پیټی پیټی دبل ذات تعالی پورته باندې کی یو پورته کونکه د پیټی وزل اخرا پیټی دبل والله ليس للانسان الا ما او نشتره انسان د لپاره سے فیدا په عمل کی مګر هغه چې دکم کوم کړي د کوم کړي الله انسان نشتر انسان د لپاره فیدا پېول شي کی الا ما هغه چې د کړي به بل لپاره دعا کوي خیر خیرات کوي حدیث کو د دین ډکتی چې بل د عمل لهوم څه وی ته لپاره دعا کوي یا س نیک عمل کوي نبی صلی الله علیه وسلم قرباني اومه لپاره کړدا ډیره دلالت کوي چې د یو عمل بل تفیدا ور کوي عادل ده وې چې لیسل الانسان الا ما سا اس فیدا نشته انسان د پاره مګر پا عمل کې چې د کړه ده د کوم عمل کړې ده او تفیدا ملاويږي انور تمنو ملاويږي د موتځلا وخاګې دم د قدم چې تا په سکارو کو ټیکتا قبل او کارو کې تا بخی یا تا او دو دواګانی کوي نو داغه خو فیدا نشتا نه دغه مطلب نه دی الا ما عمل خو یو یو تنو کړ اگر بل تباخلی شي یو تن عمل پواځم بلتا اجر ملاوي ديشي عمل د کړدې او ورکه هغه ته اوه بخاغه ته دعا یو کراغه ته د په عمل پواځم نه ګټه ملاوي ملاوي ديشي لیکن د د په ایمان پواځم نه بلتا ګټه نه شي ملاويږي هغه بیمانه ده کافر ده او په امانداري زکه مخې وکنه چې دا ولا شرطه ول دينامن وتباطم ذريت ب ايمان ایمان پکې موجود دی نو عمل د پلار به او تفيده ایمان پکې نشته بیا عمل د پلار فيده ورکی کنه په معنا ودا چې ایمان له الله سره لې انسانې او نشتر انسان د پاره چې فيده واخلي بل ایمان نه الا ما سوا مگر هغه چې د خپل ته ایمان حاصل کړي د خپل ایمان نه فيده غوښتي شي د ایمان نه نه او عمل هغه د بل عمل نه فيده غوښتي شي وان نه او د ذکوم عملونه دي زرل چې نه به ویني دا غي بدلې ثم يزال الجلال وفن به ورکړ چې د تا بدله دغه پورا بدلا خ پورا ان وانه الى ربك منتهم یقینا سرب ته چې نو اگر اسیدلی وانه ازحق وابقا یقینا غا چې نو خندول کوي او جړول کوي څه مطلب ده خندا اسباب پیدا کوي د جناس اسباب پیدا کوي ټول کارونه الله کوي کنه وانه و مات او احیا یقینا غملکول جند کول کوي دا کار هغه کوي خوانه الى ربك المنتهى اعمال انتهاس ترپ تا ویله یتور ټول کارونه هغه کوي کنه خنده اسباب پیدا کوي نو ډیراله اسباب پیدا کوي نمر کوي نو کول کوي خوانه خلق الزوجین ذکر ولونسا یقینا هغه پیدا کړ دې جوړه ال ذکر ناری نه ولونسا زنا نه من نطفه د هغه نطفه نه کله چې واړو لشي پره هم کوي قانال هی نصت الاخرى یقینا پاغه مونې دی پیدای شقبل دلته نشوینه پیدا کړې نو الته به هم پیدا کی کنه وانه واغ نا واغ نا یقینا ناغه کمالداري رولين او درنګي غريبي رولين اغنا مالدارکې اقنا غریب کې یا اغنا مال ورکې اقنا ډېر خزاني ورکې اغنا نقد مال ورکې اقنا ساووري وغيره یا اغنا مالون ورکې اقنا خادمان ور کوي يا مال ور کوي اقنا راضي کوي دا کوي کنه يا مالدار کوي تا او اغن اقنا فقير کوي تا دا ټول چې کنه الله رب العزت کارونه دي مالداری راولي فقر راولي دا کارونه خو دي الله دي مالونه ور کوي خزاني هو رب الشرات نو تاسو څنګه دې عبادت کوي عرب د شراستوري دي شراستوري چې نو د دې رب الله دې نو مخلوق ته نو مخلوق عبادت څنګه کوي وه نو اهله کائنات دلوله دې طاقتور خلق غته واکړ دې حنا کړ دې هغه څوک اعدان ظلم کوون کیو اعدن اعدن دلوله اعدان یو اعدي ارم د کنه ځاړت ندی پسي چې هغه هغه تا سموت چې نو دمه اعدان دې اولا تيانو غا عادي ارمولو وانو اهلك عادن الاولا داتا فجر ذغ روانا سورة فجر والفجر والأيال العشر والشف والبطر والليل اذا يسر الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات الائماد التي لم يخلق مصلاح في البلاد دقوك عادن الاولا دغتوه جيم وسمودا سمودان فما ابقاك نو no. باکه ند پر خدې د دون سوکه فم قیسو کې ند پر خدې پاتې د دونه وقوم نوح من قبلک اقوم د نوح دینه مخک هلاکړ دې اهلاکا ومخک هلاکړ دې ولې نو هم کان هم ازلم واطاق ازلم واطاق د ټټی کې ویلی ازلمت ظلم کوم کیو واطغ ادانن سرکشی کوم مفسرین وایټ ازلم حقوق الله کې اتغه حقوق ال عبادت والمتفقا او کلی برنه ول تکړشی اډولشی برنه غردولشی کنه الله رب عزت قادر ذات فغشى ما غشى برنه چې په وره لګټې نو وره غیرکل هغه کټو هغه چې راغیرکل فبیا یالا ی ربک تتمارا فقم یو د نعمت تربا خپل بت بشکر هاذا نظیر من النذر الاولا محمد صلی الله علیه وسلم دا خو نظیر دی دغ یروون کوون کوړبالونا سمت لو هغه نظیرونه د دی که نه عظیفت تل عظفا غریب راغغلو مبت پرشان وشي یفت تل آاضیفا غریب شو نزد راتون تونې اافت لسلام مندون د لا کااشفا نشته د هغې دپه سوا د الله ناڅوککاره کوون کوئ یا لې کوون کې قیمت راغئ مصبت راغئ اللله ن اللاوک کغ لې کولی ن فمن هذا الحديث تعجبوا ايده دديخ حديث قراننا تعجبوا تا تاسو تعجب کوئ سم ټول تعجب کوئ انکار کوئ په طریقې دي تعجب کوئ په طریقې دي انکار سره وتضحكوا او دارانګه خندا کوئ استهزاء تور باندې ولا تمكون او دارانګه جړان نه کوئ تاسو انکار د دینو پیدا سبب د عذاب دي دا غته تسله جڑا پکاردا تاسو تعجب کوئ ادارن وبال استهزاء کوي کوئی کوي وانت سمې دون اته سو په ډیر غفلت کې پراتیای غفلت کې پراتیای لاو لام کې پراتیای سمې دون په غفلت کې احراز کوي تکبر کوي دامو کوي بلکې پرې د غفلت چې جلو کوي فسجدو لله شیدو کوي الله ته عبادت کوي غفلت پرې د غفلت په پرې دایک نو کلو پرهود کې کې کله چې تاسو شیدا شروع کوي عبادت شروع کولو غفلت ختم شي